16 жовтня, поспав як убитий, прокинувся розбитий і пішов на обхід. Як щодо афганочки? спитало те, що в колі, прибравши прекрасної аристократичної подоби. Даруй, я нині не перевтомлений. Воно лайнулося мені вслід. Плузуни в дзеркалі сьогодні збилися в одну синювату кубку. Чому я не зрозумів? Чергова життєва таємничка. Зовні я знайшов мертвого кажана, пришпиленого до дерева арбалетною стрілою. То був не голка, просто якийсь цивільний. Щось із цим треба було робити. Я повернувся до тіла, яке встигло втратити ще кілька фрагментів, та й пахло не надто приємно, і вдяг його до наступного сховку. Але душа моя до роботи ніяк не лежала. Далі я йти не міг. Розвернувся і рушив додому, Щели пинили, шия боліла, лапи муляло. «Хочу померти! Хочу померти!» Почувся голосок, ледь не з-під ніг. «Вапнюга, що сталося?» – запитав я. Хазяїна знудило просто тут. Я скористався нагодою і виліз. Хочу померти!» «Якщо й далі лежатимеш на дорозі, якийсь війсь такий виконає твоє бажання, повзи ліпше на узбіччя, година допоможу!» Я відніс не дуже рептилію в кущі. Що мені робити, нюху? Лежати на сонечку і виводити гідоту з ботом. Пити багато рідини. А чи це того варте? Згодом тобі полегшає, повір мені. Залишивши його стогнати на каменюці, я дістався додому і поплентався на обхід. Господаря не було. Я поспав у вітальні, прокинувся, поїв, знову задрімав. Пізніше почулися Джекові кроки перед парадним ходом. З ним хтось був. За кроками супутника я впізнав Ларі Телбота. Вони спинилися зовні, проводячи бесіду, яку Лебонь завели, були дорогою. Схоже, вони прийшли з відділку констебля Тернса, куди їх та ще кількох сусідів запросили на допит, що його проводила міська поліція стосовно зниклого офіцера, якого я тягав полями. З їхніх слів я зрозумів, що вслід за ними шла ще одна група сусідів, яка прагнула дальшого розслідування. У моєму теперішньому стані мені було байдуже, чи знайдуть вони останки. А вікарі Робертс так люто зиркав на кожного зі свого стільця, ніби ми всі в тому винні, казав Ларі. Яке взагалі він має право вести офіційне розслідування? Він же схиблений на всю голову. Наше щастя, відповів Джек. Інакше до нього могли б дослухатися уважніше. Правда. Якщо і треба когось прикінчити, то це його. В такому разі його видіння стало б вірогіднішим. Звісно. Зітхнувши, Ларі повів далі. Я просто випускаю пару. Бісять мене ті, хто ускладнює і так складні речі. Він знову зітхнув і додав. І чого це він припхався без свого арбалета? Ото був би номер. Обидва хмикнули. Ларі! Раптом мовив Джек, «Мушу визнати, що не розумію вашої ролі в цьому всьому. Ви, очевидно, обізнані, я впевнений, що ви розумієте, що робите. Не можу заперечити, що ви стали нам у пригоді. І я вдячний за це. Але щось не схоже, щоб ви збирали складники на формування утвору сили, хай би в який бік він не був сфокусований. Зізнаюся, коли під час нашого візиту ви практично відкрито проголосили, що зачиняєте». Мені це здалося простакуватим, але тепер я підозрюю, що навіть це було не випадково. Хай як, а я досі не помітив, щоб ви зробили хоч щось для досягнення тієї мети, не кажучи вже про створення оборонних засобів на прийдешні дні. Якщо це і справді так, ви самі напрошуєтесь на біду. Бо розкрили свою приналежність і досі не забралися з території гри. «Я сказав лише вам, Джеку», – відповів Ларі. «Чому?» Я, звісно, зустрічався майже з усіма іншими. Але щось у вас, може це має стосунок до пса, переконало мене, що я сміливо можу розповісти про своє переконання. Переконало мене, що я сміливо можу розповісти про свої переконання. Я ж казав, моя перевага – уміння передчувати. Але, сер, ваша роль, у чому вона полягає? Я ніколи не розповідаю аж усе. Це може вплинути на поведінку людей і змінити перебіг подій, що його я перечув. Тоді мені доведеться починати спочатку, а вже може бути запізно. Визнаю, я вас вже майже не розумію, але відчуваю, що ваші слова раціонально обґрунтовані. Тому розповідайте мені стільки, скільки захочете, коли це вам буде зручно. Безсумнівно. Я почув звук міцного рукостискання, а тоді все далі і далі кроки Ларі. Згодом я пішов тягти ярмо праці далі. Почався пухкий ґрунт, і це було жахливо. Труп то чіплявся за овжину, то заплутувався в палих гілках, то застрягав між горбиками. Він міг і загубити там кілька шматків, але я був надто втомлений, щоб дивитися. Врешті-решт я здався і рушив додому. Була майже дванадцята. Я з високою ймовірністю припускав, що вночі ми знову кудись підемо. Все ж таки перед день. Мені треба було відпочити. Дорогою додому я глянув, чи вапнюга ще на камені, але його ніде не було видно. Проте він залишив по собі дуже завивистий слід. На найпопулярнішій гілці нашого дерева мене вже ждала сірохвістка. Я зауважив, що прохромлений кажан зник, хоча стріла нікуди не ділася. «Нюху?» – спитала кішка, злізаючи вниз. «Ти вже закінчив?» «І не питай», – відказав я. Справа виявилася вкрай тяжкою. «Мені прикро, але вранці я ходила з хазяйкою до констебля і чула все». «Що ж там казали?» Що їм відомо? Полісмен приїхав сюди і не повернувся. І вони під кожну кінську балабушку зазирають. А його так і знайдуть, чи хоча б долю його дізнаються. Усяке таке. Он як. Нічого нового. Як минув допит? Для нас непогано. Хазяйка зіграла свою роль шаленниці і верзла, що зниклого буцімто забрали феї, залишивши натомість відмінча. Поширений фольклорний сюжет, за яким надприродні сили підміняють людську дитину чарівною істотою або предметом. Її довелося просити замокнути. Растов зненацька добряче підзабув англійську. Моріс із Маккебом трималися дуже війшливо і сказали, що вони нічогісінько не знають. Джек був досить чемний і здавався вельми співчутливим, але йому теж не було чого додати. Добрий доктор обурювався, що... Тихий сільце, де він планував робити свої досліди, раптом баламутять речі, від яких він саме хотів витекти. Ларі Телбот заявив, що чоловіка того ніколи не бачив. Оуен сказав, що вони говорили, але відтоді він полісмена більше не зустрічав і куди-то й після цього дівся не знає. Та ймовірно, саме друїд бачив зниклого в останнє, якщо вірити приблизному розкладу, що про нього офіцер згадував в Констеблеві. «Авікарій?» Він лише зауважив, що хтось із допитаних бреше, приховуючи диявольські каверзи, і що він з'ясує, хто саме. Я згорнувся на сухому клаптику трави і висмикнув зубами колючку. «Ти й далеко просунувся?» – поцікавилася кішка. «Десь на дві третини потрапив у незручну місцину». Ймовірно, вони спершу пошукають тут, а потім уже візьмуться за околицю, тому гадаю, що ти маєш трохи часу». «Заспокоїла. Ви сьогодні виходите?» Напевно. Завтра місяць умре. Хай воно як буде, жодних образ, жодних. На шляху до річки я знайшов клапоть котячої м'яти. Якщо ми обоє це переживемо, я пригощаю. Дякую. Вона потяглася, я теж потягся, ще й позіхнув. Ми кивнули одне одному і розійшлися своїми дорогами.